Nem gondoltam, hogy újra látni fogom. Visszalépett a régi palotába, ahol azt mondta olyan rossz szag, hogy levegőt venni alig bír, hiába nyitott ablakot, csinált kereszthuzatot, a szag megmaradt, és rájött akkor, hogy ez az öregség szaga,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 Ne félj itt vagyok.